Én tudok dolgokat, értek dolgokat, meglátok. Szóval, hogy a dolgok közepébe én általában így valahogy beletalálok. Mondjuk, ha elég magasan nőttél a villanykapcsolóhoz, kitapogatni már nem nagy kunst. Szóval én a hiperszenzitivitást vallom meg az Isten komplexust. Az álomfejtő nem a legközpontibb kisgyerek. Mindig útban van, mégis alig veszik észre. Egy kislány, aki úgy tetszett népszerűségre, hogy ki tudta bogozni a kínai tornacipők fűzőjét. Szóval után minden osztálytársa csomóját ő oldotta ki. Engem a kibogozás motivál. Nem a szabó Péter, nem napsütés, meg madár csivit, nem a haszon. Pozitív pszichológia, agykontroll, healing meg a faszom. Mert hát ez nagyon szép gondolat, hogy épp test, meg épp lélek, épp lélegeztető gépen tartom az önzést, a kimenet még képlékeny. Az álomfejtő pótó De soha senki nem kívánja magát az álomfejtő helyébe. Az álomfejtőkről senki sem álmodik. Mégis a remutáni remegésnél mindenki beenged minket a fejébe. Az álomfejtőkről senki sem álmodik, és senki sem fejti meg az álomfejtő álmát. Túl tisztán átlátok minden, de rajtam alig van, aki átlát. Az álomfejtő óvatos. Felelősség terheli, mert hisz a mondott szavakban. Az álomfejtő azonosul. Magát látja minden stabil felnőttben is eltévejedett kamaszban. Az álomfejtőt bebörtönzik. Vagy hát, ha úgy nézzük, bebörtönzi önmagát. Az álomfejtő sosem a cselekvő ágens, a tükörképéhez beszélnek, és azhat vissza, vissza, vissza rá. Az álomfejtőnek nem választás, hanem kényszer nyitni felé. Hiába a szorgos töltögetés, nem tudják betelíteni a poharat. Az álmodó nyílt, sebekből sem ért egészen semmit, ezért hívja a nyitni kék vonalat de az államfejtő szájából nem hangzik jól a Gregorián kesergés, a kiri elejszon. De esténként én is álmodóvá változom, ahogy a cellámban elalszom. Ilyenkor a baz meg Istenemre is minden rím kijön. Remfázisban úgy érzem, hogy I'm losing my religion, szóval ha betalál a remfázis, úgy értem, már akit. Álmodjuk, majd elfelejtjük mi is az egy álmait.